Oroit gira, Euskal Konfederazioak Euskara politika eraginkor bat bultzatzeko hizkuntza politikaren aurrekondua bikoiztu behar dela dieraziduela berriz. Alean juze, eskualdeko presidenteak jadanik erran azuen, etzela diru laguntzak emendatzearen aldekoa, frantxo maitia, EEPko lehendakari eta eskualdeko presidente ordearen erranetan ere, eskualdeak laguntzak emendatu baino, diruztatzailean artean oreka bat atxeman behar da eta herri eta elkargoek beren laguntza emendatu behar dute. Gauza beradioz, anklo diriar, ter eko sindikatuko presidenteak ere hemengo herri eta elkargoek eredugarri izan behar dutela hizkuntza politikari dagokionez eta estatu eskualdeak eta departamentuak emaiten duten dirulaguntzarik konparatuz duten desoreka orekatu behar dutela Ranclodiriart Hizkuntza politika osoki ikusen marima dugu herriak eta herri altergoak emaiten dituztena dirulaguntzak hartzen badira ergia Dekalaja pixka bat tipia badela, ere, estadoak, departamentoak eta eskualdeak maiten dituen diru laguntzer konparatuz. Iduritzen zau, desoreko hori bergien lukela kompoinduz, eta nik era, ere, onartzea, emengo kolektivitateak, erriak, derrialkarguak, pixkat gibel egoitia, beste eri komparatuz. En eduriko eskualeriko kolektivitateak, bero, kete ere, ere edugarria izan, eiek esartzen dituzten diru bagia bideetan. Ez du dudarik hizkuntza politika eraginkor baten bultzatzeko tresna hamankomun bat behar dela eta iduritzen zaio hortarako sortu zela EEP Euskararen arteko eragile desberdinen artean tresna hamankomun baten ukaiteko tresna horri ahalak eman behartzaizkio bainan hala ere ondotik instituzio bako txak behar duela ere hizkuntza politika bere egituran deklinatu azpi marratu du